Отже, слухай. Колись давно, 4 роки тому, наше місто було ще таке глухе і забите, що в ньому тільки відкрилася перша ФМ-радіостанція. В столиці їх було на той час уже з десяток, не менше. Ми проводили там рекламну кампанію своєї газети. а Наші рекламні менеджери були сумлінні. Вони записували всі рекламні блоки, бо адміністрація тієї фм так і норовила не видати в ефір Наш чудовий джингл. І от іде рекламний блок Наш час. Перша реклама автомобільні покришки. А друга наш чудовий джингл. Третя реклама мінеральної води Гуяльник. Далі виступає їхній ведучий і каже таке, правильно. Пийте нашу смачну, екологічно чисту мінеральну воду, а не брудну, гидку, шкідливу для здоров'я. Сока-солу. Хай нею американці вдавляться. Він, так би мовити, прогнувся перед рекламодавцем. Хоча я сумніваюсь, що тому було це потрібно. І заодно підтримував, так би мовити, національного товара виробника Молодець. У ту хвилину я був щасливим. Може, найщасливішим на світі. Філії Сока соли в нашому місті на той час ще не було. Я швидко зателефонував своєму товаришеві юристу, сказав, щоб він приїжджав. А далі все було просто. Я знав, що радіо тільки но відкрилось, що за ним стоять місцеві білі комірці, колишні комсомольці. Червоні бісенята валили туди чималі гроші. А головне, я знав, що вони там ще залишилися. Вони наївні хотіли придбати на них новий потужний передавач. До речі, досі ще не придбали. Юрист Боря був авантюрного складу хлопчик. Саме такого, як треба. Такі справи – його хліб. Ми зателефонували на радіо. Добрий день. Мене звуть Олександр Володимирович Крутенький. Я юрист компанії «Сока Сола». Хотів би поспілкуватися з вашим генеральним менеджером. «Ви з приводу реклами радісно заверіщали щось на тому кінці проводу?» «Зараз, зараз?» «Щось у цьому досі?» «Добрий день. Головний редактор слухає. Мене звати Олександр Іванович». «Дуже приємно». «Юрист компанії «Сока Соле». Крутенький Олександр Володимирович». «Назвіть, будь ласка, вашу адресу. Я буду у вас за 10 хвилин. Ми обміркуємо вашу рекламну акцію. У нас краща ФМ-станція в місті». «Бо вона одна, дякую. Але ми телефонуємо дещо з іншого приводу. Ми дійсно плануємо відкрити тут представництво своєї компанії». «Так, так», – радісно забив копитом головний редактор. Він клюнув. «І тому наші менеджери вже почали відслідковувати рекламу потенційних конкурентів у місцевих ЗМІ, а в тому числі і на вашому радіо. Ви тільки скажіть, що потрібно зробити». «Ми з вами домовимось. Ви дуже солідна фірма. Ми з вами...» Хвилиночку, не поспішайте. «Ви можете назвати мені прізвище того ведучого, що працював в ефірі годину тому?» «Що? А, зараз-зараз!» – прикривши слухавку рукою, редактор закричав комусь. «Хто працював годину тому в ефірі?» «Бігом! Ось, його прізвище Романенко. Степан Романенко. Якщо вам сподобався його голос...» А ви самі добре знаєте його голос? Напевне. Бурю так несло, я дивився на нього і милувався. Буває ж талант у людей. Тоді прослухайте. Ми прокрутили редактору запис. У слухавці стало тихо-тихо. Ви впізнали? Я не впевнений. Зате ми досить упевнені. А ви були справедливі. «Сока Сола» – дуже солідна компанія. Цей запис зроблено годину тому з прямого ефіру вашої радіостанції. Два місяці тому ми виграли судовий процес у Запоріжжі, відсудивши за куди менш брудні висловлювання на адресу нашого продукту 500 тисяч гривень у місцевого телеканалу. До речі, я якраз готував документи. Крім того, я розумію, що станція у вас молода. Але навіть для такої молодої станції такі висловлювання на адресу Сполучених Штатів занадто. Ми будемо змушені звернутися до посольства. Ви розумієте, в чому справа? До речі, як давно ви отримали ліцензію?